I månader spanar polisen mot flera unga män i Vårberg– än förort i södra Stockholm. Nätverket har valt en strategisk plats för droghandeln– –med nära till både tunnelbana, bilparkering och kontoret. Kontoret är ju platsen där de förvarar narkotika och förpackar narkotika. Det säljs lite allt möjligt och en polis beskriver det som att utbudet är som en smågodisbutik. Jag kan sammanfatta med att Vårberg kallas kallas för Lilla Kristiania. Men det är inte bara narkotikahandeln polisen vill komma åt– men varför svarar du fucking inte man? Vad spelar det för Utan polisen vill sätta stopp för hur äldre utnyttjar tonåringar som får agera springpojkar. Vi kan nu berätta om den oväntade anledningen som gjorde att polisen fällde Vårbergsnätverket. Du lyssnar på p Krim, jag heter Eva-Lisa Wallin. Jag heter Victor Aldén. <tương> Alla, nej alltså, vad är detta? är det? Vår syster mamma kvittar, oerhört, hällan <tills> Ja, den här inspelningen den är från en rättegång som du var på i höstas. Ja, det här är ett rätt stort fall. Det handlar om grovt narkotikabrott, flera åtalade. Man har slagit till mot ett nätverk i södra Stockholm. Och så här lät ju inte hela tiden, men eh, delar av förhandlingen. Det här fallet fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Idag föll domen, och vi ska prata lite mer om det sen. Eh, och det här är ingen nytt för oss. Om vi ska vara helt transparenta så är ju det här ett ämne som vi har följt sedan i höstas. Vi kollade på det här fallet just för att det var... En långdragen rättegång och tänkt att ja, men vi gör vår pilot till det här programmet på det här just för att vi kommer att kunna återkomma till det. Och det är ju ett kärt barn på ett sätt som vi lämnar nu när domen faller men det har också tillkommit väldigt mycket nytt sen vi kollar på det här sist och det ska bli väldigt kul att kolla på. Men om vi börjar med att bena ut, vad är det som har hänt i Vårberg? Det polisen har gjort är att de har slagit till mot droghandeln där. De har tagit kilovis med droger i beslag, kartlagt både det man kallar platschefer och springpojkar. Man säger då att man har tagit större delen av en leveranskedja. Man kan säga att det är som... Ja, men vi tar en hamburgerskedja. från platscheferna på själva restaurangen till de som står i kassan och även de som eh, kör ut och levererar. Man har inte tagit vd, man har inte heller tagit eh, de som levererar köttet till restaurang. Nej, själva distributionskedjan och eh, importen som man kan misstänka finns här också från andra länder. Mm. Den har man inte huggit. Men det finns ju mycket mer i den här historien. Det är schaffs i rättssalen, utsmugglade kärleksbrev. Det är en advokat som blir av med uppdraget och dess. Dessutom så är det ett nytt sätt att pröva människohandel, en lite udda brottsrubricering i det här sammanhanget. Men den här utredningen, den startar ju också på ett väldigt oväntat sätt. Jag kan sammanfatta med att Vårberg kallas för Lilla Kristiania. Vi börjar från början egentligen. Vårberg, Lilla Kristiania varför? Vårberg har ju haft problem under lång tid med öppen drogförsäljning. Om vi ska placera Vårberg lite geografiskt så ligger det i södra Stockholm på tunnelbanans röda linje. Eh, och det är en mindre förort som ligger kan man säga klämd mellan Botkyrka i söder och Skärholmen som är lite större grannar. Dessutom är det av polisen klassat som ett eh, utsatt område. Det finns ju i flera delar av Sverige men framförallt rätt mycket kring storstädernas Exakt. förortsområden. Och det har ju också då klämts lite mellan två som säga, mer etablerade kriminella nätverk i Vårby nätverket som vi pratat om tidigare men också Botkyrka som är en lite större aktör. Det har varit en utbredd narkotikaproblematik där med öppen narkotikaförsäljning redan från när jag började. så Jag vill väl i, den, i det arbetssättet att man, i vår började arbetar man med narkotika. Den vi hörde som benämnde Vårberg som Lilla Kristiania, det är David Sund, det är en polis som har jobbat tio år i området och som berättade om området under rättegången mot Vårbergsnätverket. De stora beslagen har liksom uteblivit, vi har haft svårt att liksom arbeta med problematiken, vi har, vi har testat både geografiska insatser där vi under liksom en månad lägger lys dygnet runt i princip på Vårberg, vi har provat med spaningsinsatser och andra typer av insatser också. Men det var ju inte skärhåndspolisen som startade ärendet. Vid en första anblick ser det ut som ett ovanligt stort narkotikärende där man har slängt in människohandel. Men i själva verket så är det det det börjar med. Det är människohandelssektionen inom polisen som vill kolla- funkar det att använda människohandelslagstiftningen- på rekryteringen av unga in i kriminella nätverk. Man hade killar som stod där varje kväll- nätterna igenom, varje dag- 365 dagar om året och sålde narkotika. Eh, och att det fanns en massa ungdomar kring dem. Det här är Emil Gassibegovic som ledde spaningsinsatsen som då började hösten 2019. Det kom kunder med bil, med tunnelbana eller som bara bodde i området för att komma ner och handla. Och i utredningen så har man kallat de här ansvariga för försäljningen i centrum då var det centrum för platschefer. Och det är ju polisens ord. Det är alltså inget ord som de här killarna själva har använt. En 25-30-åring i, i de här sammanhangen idag, det skulle i stort sett motsvara erfarenheter av en 50-60-årig vd på Eriksson eller liknande. Eh, 25-30 år, är du, du är ju gammal i gamet. Så att, eh, det är ju naturligt för dem att dra ner sin risk eh, i det de gör och använda ungdomar man kan säga att de har fördelat arbetet bland en större grupp springpojkar mm. som har mött upp kunder, hämtat lämnat narkotika, knasvakter ja. återigen då polisen så ord här. Men där kan man väl säga att knasvakter betyder ju att de har spanat efter polisen eller kollat efter Alma som en del uttrycker i telefonavlyssningen. Alltså de unga killarna så hängt runt centrum och sen larmat de äldre när de ser polisen komma eller så. Dessutom finns det ju bäcknar som har ingått i det här nätverket och så de lite mer erfarna och äldre försäljarna. Nej men polisen beskriver ju att tjusningen för de här killarna det är ju inte bara social status för det finns ju där som ett element men det är ju också pengar. Uh, ungdomarna är ju villiga att ta större risker. Det är ganska lite pengar förhållandevis som kan locka extremt mycket för dem. Vi pratar en tusenlapp eller två. Försäljningen har skett i, framförallt i Vårberg centrum och det har varit koncentrerat kring en port som man egentligen har tagit över. Det fanns en bankomat 10 meter från porten, en och en halv till två meter från porten så har man ingången till centrum och där eh, 30 meter in ligger tunnelbanan och sen har det en stor parkeringsplats ytterligare 10 meter därifrån. Det här låter ju nästan som ett slags drog-drive-in- om vi ska fortsätta den här restaurangmetaforen. Och det har ju dragit in väldigt mycket pengar. Killarna som enligt polisen har ingått i nätverket- har ju varit rätt mycket dyra jackor. Dessutom har de hängt kring den här porten- från tidig eftermiddag fram till rätt sent på nätterna. Ja, det är lite speciella kontorstider. Så det är sena nätter, det är mycket pengar i omlopp- och många av de här killarna är ju under 18- och det är det som polisen fastnar för- det är just rekryteringen av unga in i den här liksom, droghandeln som polisen vill komma åt. Man vill försöka hitta ett rättsligt sätt att stoppa det. Socialtjänstens insatser är i alla ära, men kan man få de äldre att dömas för det här? Mm. Det var det man ville testa. Vi har ju velat pröva lagstiftningen människohandel utifrån gängnätverk. Idag har vi ju tyvärr väldigt många öppna drogscener runt om i Stockholms förorter. För att utan alla de här ungdomarna, då skulle det vara bra svårt att hålla igång en sån här typ av organisation. För det är ju mycket fetter på marken, om man ska säga. Det är ett personalintensivt, den här branschen. Vi behövde egentligen bara hitta där vi hade ett område där det var omfattande narkotikahandel- och ungdomarna kommer följa med där till. Och när vi hade pratat med lokalpolisen i Skärholmen– så ville de lyfta upp problematiken just i vår centrum. Man kan se att polisen gör det här i tre steg. Det finns avlyssning av telefoner, kameror, men allt börjar med fysisk spaning. Man börjar ha en högre närvaro i och runt Vårbergs centrum, kartlägger gruppens rutiner, pratar såklart också med lokalpolisområdet för att få pil på vilka som är nyckelspelarna och börjar kolla närmare på dem. Men det är ju steg två som ska leda djupare in i nätverket. Hallå? Avbror, <laughs> ja, jag har satt i honom, ja. Ja. Det vi har här är ju telefonavlyssning och med hjälp av den så får polisen en bättre bild av hur organisationen fungerar och det är ett ord som återkommer gång på gång. Kontoret. Så platschefer, knasvakter, även om det här är polisens ord så låter ju det här som en liksom väloljad maskin, lite som ett företag. Men kontoret, det är faktiskt eh, de misstänktas eh, eget ord. För man har ju den här Porten, där mm. man liksom sköter själva försäljningen. Men sen är det uppenbart när polisen lyssnar på deras telefoner att kontoret det är någonstans där man förvarar alltihopa. Och det är inget klassiskt kontor med öppen kontorslandskap och New Public Management-system utan det här är en källarlokal. Och vid ett tillfälle så skulle de mötas upp på kvällen. Det hade ingenting med narkotika alls att göra. Utan tre av dem skulle mötas upp. Och de skulle mötas upp vid en annan killes gård. Och de skulle förklara för varandra vart det var. Utifrån vilka adresser de här killarna har koppling till. Beskrivningen som en av killarna ger. Ja, men Är det borta vid kontoret? Ja, precis. Inte den gården utan med en parkering emellan gården bredvid. Då lyckas polisen hitta vilken trappuppgång och också vilka källarförråd det är. Som räknas som kontoret. Och i det här fallet så fick vi in de här kamerorna och kunde se hur de rörde sig de här gångerna. Och kunde upptäcka två källarlokaler med en gång som man nyttjade sig av där man tog ner narkotika och sen satte och förpackade narkotika i direkt anslutning till förråden utanför. Och sen kom ju steg tre. Och det är att de börjar rigga upp kameror i de här källarförråden. Där de kan följa aktiviteten. Liksom. Och de kan se att det springs rätt mycket där. Man både förpackar och hämtar narkotika. Det blir liksom som en lagerlokal i ordets rätta mening. Enligt Emilia Sebegovic fanns det förmodligen fler kontor eller platser där man förvarade narkotika. Men det här var den man hittade och lyckades bäst med att dokumentera. Ja, det var en av de bakgränserna som skickade hit. vi då det. Du går inte. Ja, kom hit killen. Ja, men så här låter det väldigt ofta i polisens avlyssning och det här är en äldre då, vad som vi kallar vi använder ordet platschef, som pratar med en yngre kille, en kille under 18 som är springpojke. Och att den killen får göra grovarbetet och ta riskerna det blir ju rätt uh, uppenbart när mm. man lyssnar på de här telefonsamtalen de här unga killarna gör ju uppenbarligen en del av grovarbetet och tar de mesta riskerna och bär narkotika på sig. Mm. Vi har ju kollat igenom rätt mycket material i förundersökningen både övervakningsfilmer avlyssning, sociala medier och killarna som agerar springpojkar de ger ju sken av att vara rätt nöjda med ja. sin position. Och det är den här relationen mellan en platschef och en springpojke det är det som polisen vill rubricera som människohandel. Alltså att springpojken är i en beroendeställning och blir utnyttjad av den här äldre killen. De har ju gått in i det här med, av en till viss del av en egen vilja men det grundar sig någonstans i slutändan på grund av det läge de befinner sig i. Det finns ekonomiska utmaningar, minst sagt, i de familjerna. Lite av polisens problem här, mm. det är ju att det inte finns något tydligt liksom, medlemskap- eller någon exakt tidpunkt då rekryteringen har skett. Utan det är lite mer flytande. Människohandel då tänker man kanske oftast på sexköp, Exakt. sexhandel, mm. prostituerade. Enligt polisen finns det oftare en tydlig liksom, startpunkt. Mm. Alltså en kontakt som tas en rekrytering som sker och den kan dokumenteras via liksom, telefoner, mejl sociala medier. Men så är det ju inte här. Här går det inte till riktigt på det mm. sättet utan här är det ju en redan liksom, etablerad social kontakt i och med att man kanske hänger i centrum. Så i fall vill man alltså komma åt rekryteringen till kriminella nätverk genom människohandel och det låter ju liksom ganska drastiskt eller lite märkligt i för första anblicken. Det är ju dels varit en diskussion kring hur man ska komma åt det här på ett politiskt plan men enligt Emilia Sebegovic, polisen som jag träffat, så har man pratat om det här också inom polisen såklart och bollat med åklagare och nu bestämde man sig för att testa. Tidigt i morse så genomfördes en rassia mot flera adresser i Vårberg i södra Stockholm. Ett tiotal personer greps misstänkta för grovt narkotikabrott. Och, och de fick ju sin chans att testa det här, för under februari slår ju polisen till och totalt greps tio personer med kopplingar till nätverket. Och efter ett drygt halvår i häkte så samlades till slut alla de åtalade i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Och den här återträffen mm. skulle ju få nästan lika mycket rubriker som själva brottsutredningen i sig. Det är svårt för mig att vara tyst själv, alltså helt ärligt. Det var en seriös fråga. Sluta argumentera nu. Kallas, jag var, var tyst, en seriös. Och så var tyst ja, och Ja, jag har direkt jävla. Jävla bovidare. Totalt över 20 personer åtalas. Hälften av dem anses ha polisen tillhöra Vårbergs på lite olika sätt. De andra är köpare- en person åtalas utöver grovt narkotikabrott även för människohandel. Och den här rättegången den börjar i september och det är många dagars förhandlingar. Det pågår ända in i december. Och så ska vi lägga till att majoriteten av de åtalade de förnekar i min alla åtalspunkter. Eh, då ska jag påminna om att det inte är tillåtet att fotografera eller filma i eller in i rättsalen. Eh, påminner om att det ska vara tystnad bland åhörarna. Jag vänder mig till de tilltalade i målet och jag påminner om att det är inte är acceptabelt med utrop, skratt, kommentarer och att den tilltalade som inte kan skötas sig, vara tyst här i rättssalen inte kommer att få stanna kvar utan kommer att utvisas. Men Eva-Lisa, du som var där sett scenen för oss. Vad är det vi ser framför oss? Vi snackar elva frihetsberövade som sitter där. Mm. De har med sig var sin advokat. Som man ska. Det är två åklagare. Sen har vi rätten. Det är två juristdomare. Dessutom nämnde män. Sen ska vi nog följa med de här killarna från häktet, misstänker Det är två kriminalvårdare per frihetsberövad person i salen. Dessutom så är det ju en del ordningsvakter från Tingsrätten där också. Så summas som harum mm. cirka 60 pers framför domaren. Det låter som rätt mycket. Ja, men det är mycket. Jag kan räkna på min ena hand, tror jag, de rättegångar som jag har varit på där det har varit så pass mycket folk i salen. Jag har pratat med domaren mm. om det här fallet och hon sa att... Ja, men just på grund av att det var så mycket folk så var det svårt att få en överblick. Det sitter liksom 60 pers framför henne. Det är en utmaning att se och höra allt som händer och veta vem ljudet kommer ifrån. Och första dagarna så får ju åhörarna sitta i samma sal som de åtalade men det blir superstökigt och till slut får man flytta åhörarna till en annan sal. Är det du som organiserar narkotikahandel? Säger du någonting? Bara någonting? Nej? Okay. Mm. Och så här låter det ju inte hela tiden under förhandlingen, Nej. men vissa dagar blir det mycket snack och tjafs. Och de åtalade har ju skrivit i brev till varandra inför förhandlingen att det skulle bli fest på dagis. Och dag är säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Vi återkommer ju till det här ordet stökigt rätt många gånger nu och det blir lite av en underdrift för det har också kommit in en anmälan från kriminalvården om något mycket värre. Det har gjorts en polisanmälan för under en av förhandlingsdagarna i höstas så var det en av de åtalade som tittade på en av kriminalvårdarna och sa jag ska ta honom, vänta bara och förde en tumme över halsen mm. han sa det här på arabiska men just den här kriminalvårdaren han förstod språket och därför blev det också en anmälan och den där tummen över halsen är ju inte jättesubtil en av de som har låtit rätt mm. mycket under förhandlingen- det är en 22-årig kille som var åtalad för grovt narkotikabrott- och övergrepp i rätt sak. Och hans försvarare Frida Wallin säger att- hon hade en rätt speciell roll under förhandlingen. Samtidigt som jag vet att det kanske inte är för hans bästa- att det här händer. Och då vill man ju försöka stävja det här beteendet. Och inte så att jag sitter och pekar med något pekpinne- och säger att si och så får du inte göra- och bete dig på ett eller annat sätt. Men däremot att försöka i läste få honom att hålla sig lugn och, och, och inte få ut eller prata eller gapa eller skrika. Man hör ju hur då man försöker säga ifrån och få stoppa allt det här. Men samtidigt är det ju svårt för en att överblicka allt som händer. Och vad alla gör, som vi sa, det är 60 pers framför henne. Mycket olika människor samtidigt. Och Dagens Nyheter, de satte rubriken... Vaktare och åklagare slår larm om kaos i rätten på en artikel i höstas om just Vårbergsfallet. Den här bilden av kaos håller ju inte domaren med om och heller inte advokaten Frida Wallin. Jag vet att det har riktats kritik i media mot hur domarna, det var ju två juristdomare i målet, hur de har hanterat målet. Men jag delar faktiskt inte den kritiken utan jag tycker att de har gjort vad de har kunnat för att få det här att... Ja, löpa på och, och på ett så bra sätt som möjligt. Och de gjorde lite olika saker för att komma åt det här stöket. Dels så var det enskilda samtal med vissa av de åtalade som lät väldigt mycket och mm. pratade när de inte skulle. Man lät också vissa av de åtalade sitta i egna rum stundtals, bara lyssna, inte kunna höras. Man hade extra ordningsvakter. Man placerade också om i salen för att komma åt att folk inte satt så nära varandra. Och dessutom så satte man ju då åhörarna i en annan sal. Så de kollar på... Rättegångsbio. Det fick jag göra Några dagar i höstas och det här vårbärsmålet, det sticker ju Verkligen ut. Jag tycker Det är ovanligt. Det här är Thomas Östman som är regional säkerhetschef På Stockholms tingsrätter och Han säger att vårbärsmålet är ovanligt Det klart för sig att det finns 80 domstolar i, i, här i Sverige Och flera hundratusen mål som Genomförs och det är ytterst få som Det blir så väldigt stökigt i Under en pågående förhandling så Vårberg sticker ut och vi har ju lite siffror på hur stökigt det egentligen är i svenska rättssalor. Ja men senaste åren så har det skett en stadig ökning av inrapporterade incidenter till mm. Domstolsverket. Från knappt 400 till nästan 800 mellan 2015 och 2019. Och det här är alltså siffror som gäller samtliga Sveriges domstolar. Förra året då gick det ner ja, från... Ja, Fr ja, från 800 till knappt 700 förra året och vi har ju pratat med både Thomas Östman och en annan säkerhetschef, båda de säger att det här förmodligen beror på färre besökare, inställda förhandlingar och därmed färre möjligheter att det blir stök. Men en incident, vad är då det? Det kan vara ganska många olika saker. Det kan vara att man fipplar med telefonen trots att det är förbud. Att skrika horunge åt allt och alla. Det känns ju definitivt som en incident. Det låter som en rätt klassisk ordningsstörning. Sen sker det också beslag av olika saker. Och Thomas Östman tror att den här ökningen från 2015 till 2019 att den delvis kan handla om att man har mer säkerhetskontroller och ordningsvakter på domstolarna som då fångar upp mer skit. Och sen den här typen av mål som Vårbergs fall, när det handlar om det här med grov liksom, nätverksbrottslighet och narkotikabrott, då är det vanligt att man förbereder sig extra då är man ju lite mer på tona så att säga. Det kan vara mål, dels kan det vara gängrelaterade mål. Vi förväntar oss att det kommer åhörare som då kan, det finns en risk för ordningsstörning. Den allra vanligaste incidenten som anmäls från domstolarna till Domstolsverket det är när ordningsvakter tar något i beslag som lämnas till polis och det är en dryg tredjedel av alla incidenter som anmäls. Majoriteten av det vi beslag tar där är knivar. Maria Broberg hon är säkerhetschef på tingsrätten i Göteborg. Och även om knivar då är det vanligaste man beslag tar så fångar man ju upp rätt mycket annat i säkerhetskontrollen också misstänkta olagliga försvarssprayer, knogan lite narkotika. Och när det gäller antalet anmälda incidenter, då står faktiskt Göteborgs tingsrätt ut mm. en del. Där anmälde man förra året 110 incidenter och det är dubbelt så mycket som... Malmö tingsrätt som är tvåa på den här listan. Och det har ju säkerligen att göra med att Göteborg mer eller mindre har nolltolerans och utvisar åhörare som stör mer eller mindre direkt. Det är Maria Brobergs teori och den här lite tuffare hållningen att en åhörare blir utkörd från rättssalen om man till exempel sitter och fipplar med mobilen det brukar också göra att det lugnar ner sig enligt henne. Och om man missköter sig så åker man ut och då brukar det rendera i bättre uppförande hos övriga. Och i vårbergsfallet då tar ju inte det här stöket slut i rättssalen. Utan den här förhandlingen ska ta ännu en sväng, den här gången i form av ett kärleksbrev. Min sötis, jag vet att du är en söt dumis, men så dum trodde inte jag. Hur kan du skriva på brev som går till åklagaren att du fått brevet som jag gav till min advokat efter rättegången? Så här fortsätter det ju sida upp och sidan ner. Vad är det vi lyssnar på? Det är ett handskrivet brev. Mm. Det känns ju länge sedan man fick ett sånt. Ja, men det känns ju väldigt liksom old school och romantiskt som ett avbräcker i den här historien om liksom polisavlyssning och kameror och sms och telefoner och droghandel. Grejen är att när du sitter häktad med restriktioner som många av killarna i det här ärendet har gjort, mm. då... Är det svårt att ta emot besök, du får inte prata i telefon hur du vill, du får inte ha så mycket kontakter med omvärlden utan du får träffa din advokat och sen får du skriva brev till dina anhöriga. Men hur mycket ens hjärta än klappar för dessa två unga älskande så sätter ju det här stora käppar i hjulet. Det man förstår enligt brevet det är ju att den här killens försvarsadvokat har ju gett brev hit och dit mellan den här tjejen som sitter på utsidan och killen som sitter i häktet. Och det får man ju faktiskt inte. Alla telefonsamtal och besök och framförallt all post- ska ju övervakas och gås igenom av antingen polis eller åklagare innan det får skickas ut. Och det handlar ju om att man inte ska kunna påverka utredningen- eller berätta någonting från utredningen som den här personen kan sprida vidare- och den här advokaten, hon blir ju av med uppdraget på grund av de här utsmugglade breven. Hon blir entledigad, som det heter på juridiska, och det påverkar ju hela rättegången. Man får ta en paus på två veckor. Det kommer in en ny försvarare som får läsa in sig. Sen återupptar man förhandlingarna. Jag har ju varit i kontakt med den här advokaten för att se om hon vill kommentera det hela som har hänt. Men hon avböjer det erbjudandet. Så nu har vi gått igenom det här målet från starten med avlyssningen till en lätt kaotisk rättegång. Sen får den pausas på grund av de här kärleksbreven. Men vi får inte glömma bort kärnan i det här fallet. Och anledningen till att vi överhuvudtaget kan rapportera och prata om det idag? Det riktigt intressanta mm. med det här det är ju åtalspunkten om människohandel och rättsväsendets försök att komma åt rekryteringen av unga in i kriminalitet. För polisen vet ju att återväxten till de här nätverken den är ju fullständigt avgörande för mm. att man ska fortsätta finnas. Maria Wallin är gängexpert och jobbar med förebyggande arbete i Göteborgs stad. I vissa områden så är det ju bara... Två, tre personer som är kvar av den ursprungliga gruppen. Och de två, tre personerna skulle ju inte kunna ha kontrollen i ett helt bostadsområde. Alltså två, tre personer gör ju ingen organisation eller något system- Ja, hon säger ju att sättet man rekryterar ungdomar till nätverk det ser ju ungefär likadant ut över hela Sverige. Det kan handla om 12-13-åringar som får spana efter polisen eller Aina. Och sen slussas man långsamt in och får mer och mer ansvar. Och gängen använder sig ofta av en slags positiv rekrytering. Men det är liksom: Här har en knetch, alltså en liten hashbyte röker på om man bjuder. I början var man ganska schysta mot dem. Det här är polisen Emil Zibigovic igen. Kommer jag hoppa in i bilen? Vi ska till McDonalds och käka. och får lite luft under vingarna. Kul, jag får hänga med de äldre grabbarna. Efter en stund så blir det narkotikasäljare. Men det är ju inte bara liksom, reser till hamburgarestauranger- utan hotet om våld och den negativa rekryteringen, som man kan kalla det- är också väldigt vanlig. Och det kan ju vara... Hot om våld riktat mot ungdomarna själva eller hot om våld riktat mot ungdomarnas familjer. Dessutom blir du av med droger, till exempel att polisen beslagtar, du blir bestulen på antingen droger eller pengar eller båda delarna. Då kan du också hamna i en skuld och behöva arbeta av den. Skulden kan också växa på ett rätt okontrollerat sätt. En annan sak som Maria Wallin tog upp som är väldigt intressant, det är vem man väljer att rekrytera. Och hon menade på att man ofta försöker rekrytera personer eller ungdomar som har hög social status, Som kanske själva har ett nätverk så att säga, som man sedan inkorporerar i det kriminella nätverket. Och att man testar att åtalar för människohandel för att komma åt den här rekryteringen, det tycker Maria Valin är rätt bra. Ja, det gör mig jätteglad. För då har man ju också ur ett juridiskt perspektiv slått fast att det här är någonting som görs medvetet. Oavsett hur det går i det här fallet så vill ju Maria också se att vi stiftar nya lagar som är specifika för just gängkriminalitet. Lite som maffialagstiftningen i Italien. Ett förslag som har varit uppe från Moderaterna det är ju att göra det olagligt att vara del i ett gäng- det här kan ju vara lite svårt. Ja. Hur exakt bevisar man gängtillhörighet när det är lite mer löst sammansatta nätverk? Om man inte har den här H eller bandidosvästen. Det är ju knepigt enligt polisen. Däremot kan man se i andra fall, till exempel gällande grovt vapenbrott, att vara del i ett kriminellt sammanhang kan uppa straffet. Mm. Det är ju också en möjlighet som redan går med befintlig lagstiftning. Men om vi tittar på hur det är i Vårberg nu... Under rättegången så har vi hört poliser vittna om att det har blivit väldigt mycket lugnare. Även chefen för Vårbergs centrum har sagt att de har sett en förändring och butiksinnehavare pratar om att men nu har det lugnat ner sig igen. Det är inte lika mycket ungdomar ute. De får inte känslan av att det är samma organiserade verksamhet. Så att någonting har ju skett. Men samtidigt har man ju sett sådana här cykler tidigare. Sen finns det ju också en risk för att även om personer åker dit och döms för grovt narkotikabrott så är det ju inte helt säkert att man svänger om sitt liv. Emiga sebegovic polisen som jag har pratat med, han säger ju att en del går tillbaka i gamla hjulspår igen. En av de äldre killarna som var i ledarskiktet som jag pratade med del i telefon, det sa han uttryckligen. Jag kommer inte gå och jobba, jag kommer inte jobba efter den här rättegången heller. Jag kommer inte ställa mig att ta och om honom. Jag är driftig, jag kommer lösa det här ändå. Nu tror jag inte riktigt att det kommer gå så bra för honom som han själv tror. För alla killar i den här branschen tror att de är nästa slatan i branschen. Att det är just dem det kommer lyckas för. Det är en promille som kommer dit. Ja, vi pratade rätt mycket om Vårberg och då kanske ni lyssnare tänker, men... Viktor Eva-Lisa, varför är det inga från Vårberg som är med att prata? Varför är det inga ungdomar som får beskriva sin vardag, sin bild av Vårberg? Och det hade vi väldigt gärna haft med. Men vi möter ju på en stor skepsis, både från alla de här eh, ungdomarna som är involverade nära eller en bit ifrån i själva nätverket, men också vanliga engagerade ungdomar som inte har någonting med nätverket att göra. Man vill liksom inte prata med media. Nej, det är lite av en uh, tystnadskultur delvis. Sen tror jag också att det kan finnas en rädsla för att prata med etablerad media. Man känner att man kan bli missförstådd, ens område blir smutskastat. Jag menar, Vårberg är ju heller inte bara den här porten där har sålts droger. Det är ju så himla mycket annat. Nej, för folk i Vårberg vill ju liksom göra det tydligt att Vårbergs centrum, det är ingen no go zone Det är inte så att blåljuspersonal inte vågar sig dit. Samarbete mellan polis och boende, det funkar ofta ganska bra. Men det är ju en plats med problem och det sätter ju sina spår. Att liksom verka och leva i ett område där det är rån mot guldbutiker. Det är våld mellan rivaliserande grupper. Men också det här att se de här killarna, för alla de här killarna är ju från Vårberg. Att se de här killarna från kanske... 10-12 års ålder, tills de är 22, liksom steg för steg, blir en del av en kriminell miljö. Det är ju rätt emotionellt tärande. Alltså. Det ska ju också sägas att det var ju 23 åtalade totalt mm. i den här härvan. Det var flera som satt frihetsberövade, ungefär hälften av dem. Och så idag, vid 11, så trillade ju domen in. Och det blev rätt många år för grovt narkotikabrott. Om man räknar ihop det på alla som dömdes så blev det totalt nio år och tio månader. Nu är det här fördelat mm. på flera personer. Den som får det längsta straffet det är en 22-årig kille, den som Frida Wallin försvarade. Han fick eh, två år och tio månader för grovt narkotikabrott. Så nästan tio år för grovt narkotikabrott men vi ser inget straff för människohandel. Nej, det var en man född 93 som åtalades för människohandel. Han dömdes för narkotikabrott men friades från just den här åtalspunkten som gör det här målet speciellt, människohandeln. Och där har man ju rätten åsikter både om bevisningen men också om hur man har tolkat lagen. Om vi börjar med bevisningen så har ju åklagaren lagt fram ett antal avlyssnade telefonsamtal där den här äldre personen –dirigerar och säger åt tonåringarna vad de ska göra. Men de är ju ganska vaga. Rätten konstaterar att man pratar narkotika. Så är det. Det kommer man inte undan. Däremot finns inte det här jättetydliga beordrandet– –som skulle kunna tyda på människohandel. Det är heller inte jättemånga telefonsamtal, utan det är några stycken. Mm. Och om vi kollar på den andra biten då– –går då att använda lagstiftningen om människohandel på den här typen av situation– mm. Kanske, kanske inte. Människohandel, det handlar om att bevisa att en person har befunnit sig i ett nödläge. Alltså att man inte har kunnat göra på något annorlunda sätt. Man har blivit tvingad, styrd. Och det köper inte rätten riktigt, att de här killarna har blivit tvingade och styrda. Så därför anses de inte vara ett nödläge och därmed kan man heller inte döma för människohandel. Men om vi kollar på det här med nödläge så vi pratade ju om det tidigare att de killarna är ju inte skena av att hata det de pysslar med när de själva kommunicerar i sociala medier och liknande. Och rätten har ju då sagt att de har inte förhindrats att själva bestämma över sin situation. Och det är ju då ja, juridiska för att det är ingen som har tvingat dem riktigt det här. Vi får ju se vilka som väljer att överklaga till hovrätten. Mm. De som har åtalats för narkotikabrottslighet, de har ju nekat i stora delar en del har erkänt lite grann men absolut inte grovt narkotikabrott. Gällande människahandelsdelen ska det bli intressant mm. att se om åklagarna kommer vilja överklaga det här. För ett problem som tingsrätten pekar ut är ju att man har inte har presterat någon bevisning som handlar om vid vilken tidpunkt rekryteringen har skett eller exakt hur. Man har ett expertvittne som pratar generellt om att det här är en liksom långsam insocialiseringsprocess mm. men man har inte liksom en startpunkt för rekryteringen och det kan nog bli problematiskt att hitta bevis för det. Kanske lika bra bara ändra lagen då. Det finns det säkert de som tycker. Du har lyssnat på Peter Krim, producent idag var Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter Mette Kalbom och Lova nyqvist -Skjöld. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag är Viktor Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.